Imetangazwa rasmi kwa Somalia inakabiliwa na njaa. Afisa wa idara ya Marekani ya maendeleo ya kimataifa USAID alizuru kambi ya wakimbizi za daadab hakiahidi msaada wa Marekani. Lakini je, msaada huo utakidhi mahitaji ya watu? Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Mkurugenzi wa USAID Rajiv Shah aliwasili nchini Kenya jana asubuhi kwa ziara siku moja katika kambi za wakimbizi huko Daadab kaskazini mashariki mwa Kenya. Daadab hapo awali ulikuwa mji wa jangwa uliokuwa mtulivu lakini sasa ni mwenyeji wa zaidi ya wakimbizi 400 wengi wao kutoka Somalia. Miminiko wa wakimbizi umekuwa mwingi tangu kuanza kwa mzozo huko Somalia lakini ulizidi katika miezi ya karibuni kutokana na ukame ulioikumba eneo hilo. Bwana alitembelea kambi ya Ifo jana asubuhi huku wakimbizi wengi waliokuwa ndio kwanza wanawasili wakiwa wamedhoofika baada ya safari refu kutoka Somalia. Walisimama nje ya mlango mkuu wakisubiri msaada. Baada kuzuru kambi hiyo akiwa mekufuatana na balozi wa Marekani nchini Kenya Scott Gresham, Bwana Sha alipongeza juhudi za Marekani hasa kupitia mfumo wa kutoa onyo la mapema la njaa katika kukabiliana na upungufu wa maji na chakula. Because we have been collecting the data and taking very aggressive actions since about August and September of last year. Mitigated... Kwa sababu tumekuwa tukikusanya takwimu na kuchukua hatua madhubuti tangu mwezi Agosti na Septemba mwaka jana. Tunaamini kuwa juhudi hizo zimechangia katika kupunguza baadhi ya changamoto za madhara ya ukame. Pia alizungumzia juu ya mifugo, programu za chanjo na misaada ya awali ya shirika la chakula duniani WFP kama ushahidi wa kuhusika kwa serikali ya Marekani katika mzozo wa Afrika Mashariki. Umoja mataifa imetangaza rasmi kile wafuatiliaji wengi wamekuwa wakishuku kwa mzozo wa Somalia umepelekea kuekonja. Kufuatia tangazo hilo bwana Sha aliwaambia waandishi habari kwenye kambi ya Ifo kuwa serikali ya Marekani imeahidi kutoa msaada wa ziada wa takriban dola milioni saidi ya watu walioadhiriwa huko Somalia pamoja na wakimbizi wa karibuni. Marekani tayari imetoa msaada wa dola milioni moja. Hata hivyo kuna masuala mengi iwapo fedha hizo za ziada zitatosha kukabiliana na walioko kwenye kambi za wakimbizi nchini Kenya mbali ya mamilioni ya watu walioko nje ya kambi na huko Ethiopia na Somalia. Hapo jana shirika la kutoa msaada la Oxfam International lilishtumu serikali za magharibi kwa kupuuza kwa makusudi wakisema takriban robo tu ya dola milioni 800 zinazohitajika kukabiliana na njaa ndio zimetolewa. Wanasha aliwaambia waandishi habari kwa juhudi nyingi za kimataifa za kupunguza ukame na kushirikia mzozo wa kibinadamu zimezuiliwa na kundi la waasi alshabab huko Somalia that the specific uh, geographies that have been declared by the international community as an official famine are those areas Si again ikiwa maeneo maalum ambayo yametangazwa na jumuiya kimataifa kuwa imeathiriwa na ukame ni yale maeneo ambayo mashirika ya kutoa misaada yamezuiliwa kufika ili kuwasaidia raia huko Nja, imetangazwa katika mikoa ya Luo Shabelle na bakul Kusini ngome mbili za kundi lenye uhusiano na kundi la Kigaidi la Al-Qaeda hapo awali kundi la al Shabab lilizuia makundi ya misaada kwa fikia raia walioko chini ya udhibiti wao lakini hivi karibuni lilibadili msimamo wao kutokana na mzozo wa sasa